leo ndani ya Esther TV tunaangazia historia ya kabila la Wonyakyusa wanaopatikana upande mwa kusini mwa Tanzania tunazungumzia mikoa ya Nyanda za Kusini Kiwemo Iringa Mbeya Njombe songea na kadhalika mtazamaji karibu twesote ili kuweza kufahamu historia ya Wonyakyusa lianzia wapi na mpaka kutokea jina la onyekiusa jina langu ni trida Samuel takua nami mwanzo hadi tamati. Historia inasema kwamba asili ya Wenyakiusa ni mkwani Morogoro kabila hilo limetokana na kabila la Waluguru hii ndio chimbuko la Wenyakiusa inasemekana kwamba mwindaji mmoja wa Kiluguru alitembea porini peke yake bila kuongozana na mtu mwingine alitembea hadi akafika maeneo ya Kabale huko suma, ile yani rungwe akiwa huko aliendelea na kazi yake ya uwindaji na baadaye akatokea mzulu mmoja kutoka Afrika Kusini alikuwa na binti yake. Akafika hadi maeneo aliyokuwa akiishi yule mwindaji wa kiluguru Naye akapiga kambi hapo kabale Wakaungana katika maisha ya uwindaji. Ikawa kila yule Nguru akitoka asubuhi kwenda kuinda alikuwa akifanikiwa kurejea nyumbani na nyama wakati wa yake wa kiwa anarudi nyumbani mikono misukuku kutokana na hali hiyo mluguru akageuka kuwa mpadili wa mzulu. kwa kutoa msaada mara kwa mara na kulipa bila hizo akamoezesha beti yake kwa mluguru baada ya mluguru kumoa binti wa mzulu. Maisha yakaendelea huku nyumbani kwa muindaji wa kiluguru na mkewe Binti wa Kizulu kukiwa kukosekana nyama kama kitoweo kwa sababu ili kuhifadhi nyama ilibidi kwanza ibanise harufu nzuri ya kitoweo kile kisambaye eneo kubwa na kufikia hadi kweni kwake nyumbani kwa mzulu ndipo yule mzulu akawa anasema mara kwa mara pale pana kutoa kila siku akimaanisha moshi kwa lafudhi ya lugha yao mazoea ya kutamka neno nyusi kila siku ni kageuza neno nyusi, na sasa likawa anatamka nyuza na baadaye nyuza ilipobidi kutamkwa mara nyingi naye pia ilibadilika bila kukusudia ndipo watu walipokuwa wakimwita minuguro pia kiuza kwa kuwa moshi ukiambatana na harufu ni kuwa ukitokea ndani nyumba ya yake na kusambaa. kwa hiyo tangu hapo na kutukana na jina hilo alilopewa kwa ajili ya mazoea ni ya kukosea kutamka kitu hata watoto wake pia walizaliwa na mguru mke mzulu akawa akiwaita wanyaki kwa hiyo tangu hapo kutukana na jina hilo alilopewa kwa ajili ya madheu ya kukosea kutamka kitu hata watoto wake pia waliozaliwa na mluguru na mkewe mzulu wakawa wakaitwa onyakisa hiyo ndio asili ya chimbuko la kabila la Onyekisa na kwa kuwa Onyekisa alikuwa tayari ana asili ya pande mbili wakati baba akiwa na asili ya Kiluguru na mama akiwa na asili ya Mzungu uchiku ulianzia mali pale palipotakuwa panaitwa Kabale na yule mjiguru aliupata uchiku kwa kuwa yeye ndiye aliyekuwa mwanzilishi na mkazi wa kwanza wa eneo lile na ndiye aliyekuwa anafahamika zaidi kwa upande wa mavazi ya wenye walikuwa wakiva mavazi yanokuwa yakijulikana kama liambu ni mavazi ya kwanza kwa kabila yaliyokuwa yakivaliwa enzi za utumwa mavazi haya ni yale yaliyotimika kama maeneo ya pili pekee na kwa wale waliohusumiwa kidogo basi wao walivaa vazi lilokuwa likitamkwa kikwende au kilundo mavazi haya yalivaliwwa kwa mtindo wa legega ndio yaliyotumika kumtambulisha na kumtofautisha mhusika mbele ya yanuni. Kwa upande wa ngoma za asili, ngoma ilichezwa na wanyekesa enggizo ilikuwa ni kuchezea mestofu na mara nyingi ngoma hiyo ilikuwa ikichezwa wakati wa misiba. Lakini ngoma za kawaida zilizokuwa zikichezwa ni wakati wa sherehe na shughuli zingine. Ngoma hiyo iliitwa ipinenga. Lakini ngoma za kawaida zilizokuwa zikichezwa kwa kutimika kutumika na wakati mwingine kwa yeye na shughuli mbalimbali nikiinenda. Si mara nyingi ilikuwa ikichezwa na watu wasafiki tena kwa madaha na maringo ya hali ya juu hata makitu walikuwa wakitengana ngoma hii chakula cha kiku ambacho nyakusa ndioonekana kuwa amemtaalima wengine sisi kingine bali ndizi kilichonyoa na kupikwa maarufu kama mbalaga. nyakusa haliki kama atakula chakula lakini akakosa mbalaga, kujiona kama bado hajakamilisha mlo ingawaje waje siku hizi kuna mabadiliko fulani ambayo wengi hupendelea ugali na wali lakini bado asili ya chakula chao hawawezi kubadilisha kamwe. Ni lazima chakula kama kande ifike katika msiba. Kama shughuli za msiba zikafika pasipo kupikwa chakula hicho chenye mchanganyiko wa mahindi na maharage, msiba huwa haujakamilika hata kama wasiwa ni watu wenye kujiweza kifedha zaidi lakini hajima kande ni yetu kiasi tazi wa wao kwa kawaida wanyakusa hawana mambo ya unyago kama ilivyo kwa baadhi ya makabila mengine hapa nchini mila na desturi za kuweka mabinti ndani au kuwafanyia mambo ya tohara hii ni pamoja na upande wa vijana wa kiume ambao na wao hawafanyiwi mambo ya tohara kama makabila mengine kuwa tu kwa upande wa vijana wa kiume mara tu anapochiliza umri wa miaka 13 na kuendelea wazazi wao wa kiume eneo ambalo kijana utakiwa kujifunza kumtegemea akiwa bado mdogo hapo utakiwa kuwa na kibanda chake na kuhama kutoka nyumba moja na wazazi wake